Басмач останнім постійно шпортаючись, і Гозі доводилося його підхоплювати. Почувши гудок поїзда, що наближався, Гога трохи гальмонув. «Швидше!» – від власного крику Стас навіть закашлявся. Поїзд наближався, але він був ще досить далеко, щоб відрізати басмача і Гогу, що перескочать колію від переслідувачів. «Але не чекати ж, поки він підійде ближче!» За цей час швидконогі мисливці встигнуть підбігти на небезпечно близьку відстань. Гога ступив крок на шпали. Басмач, який жодного разу не стрельнув у переслідувачів за час гонитви, підняв зброю і стрельнув йому в потилицю. Гога мішком гепнувся на рейке. Басмач перестрибнув через нього, і ось він уже смикає Стаса за рукав. «Не стій!» – рота роздявив. «Біжи, мать твою! Вперед!» Від несподіванки переслідувачі загаялися. Поїзд був уже поряд. Машиніст гудком намагався зігнати з колії людину. А коли зрозумів, що діло нечисте, вирішив загальмувати. Басмач і Стас вже миготіли між сосен і беріз. Двоє і мільйон. На небі ані хмаринки, верхівки дерев впиралися в нього, і якщо злізти на саму маківку хоча б тієї, найдовшої сосни, то можна торкнутися рукою цієї блакитної гладі. Ближче до неба може бути прохолодніше, ніж тут, на землі, яка другий тиждень не знає дощу. Немає навіть натяку на вітерець, і тінь від дерев неприємна і розслаблююча, а важка, задушна, липуча якась. Стас перевернувся на живіт, ткнувся обличчям у траву, але на його писок негайно заявили права різні дрібні мешканці трав'яного міста, і він знову відкинувся на спину, струсивши зі щоки комах. Сонце сліпило очі, але примружуватись не хотілося. В якихось п'яти метрах рівно дихав басмач. Зітхнувши, Стас відірвав від землі спину і всівся з першою спиною об стовбур сосни. Сидіти було незручно, хотілося лягти і зрештою розслабитися. День, що повільно минав, був дуже важким. Ось тільки басмач поряд, і розслаблятися небезпечно для життя. «Відірвалися», – прогудів басмач, повертаючись до Стаса обличчям. «Вони серйозні люди, раз облаву влаштували, а ми все одно відірвалися». За той час, поки вони відпочивали на цій затишній галявині, це були перші слова, сказані вголос. Стас промовчав. Йому не хотілося розмовляти з басмачем. — І в лісі спокою нема. Мабуть, великих людей ми обманули, раз такий шухер піднявся. — Чого мовчиш, Стасику? Стас поклав руку на рюкзак. — Зараз ми поділимо бабки. — Навіщо? Басмач ще роздивувався, навіщо тобі в лісі бабки? Вийдемо звідси, тоді й поділимо. Нам в різні боки. Куди б ти не пішов, я піду в протилежний бік. Я не збираюся партизанити, тим більше з тобою в одному загоні. Що ти мелеш? За сьогоднішній день ти вбив двох, учора одного. Петруня зрадив, згода, він заслужив смерть. Шеф був тягарем, і не вбийти його. Ми мали б тягар, особливо враховуючи теперішні обставини. Але за що ти вбив Гогу? Він нікому не заважав. Я не хочу бути наступним. Стас говорив повільно, дивлячись прямо в обличчя Басмачеві. А рот Басмача з кожним словом все ширше розтягувався в посмісті. Я чекав, що ти почнеш про це говорити. Він поповз до Стаса вкарачки, незважаючи на пістолет в його руці. Зараз ти боїшся мене, Стасику. Стас підняв пістолет на рівень його обличчя. Дурню, там нема набоїв, не треба мене лякати. Стас байдуже відкинув непотрібну зброю в бік. Він то знав, що обойма порожня. Але як це зрозумів Басмач, невідомо. Якщо тобі дуже кортий вбити мене, візьми ось це. Басмач легенько підкинув йому під ноги свій пістолет. Стас схопив його, міцно стиснув у правиці і здригнувся від різкого і неприємного смішка басмача. «Заспокойся, тепер ти можеш стрельнути мені в лоба, коли захочеш, якщо тобі так спокійніше. Можеш у мене цілитися. Я й під дулом можу балакати. Тільки перед тим, як будеш стріляти, я хочу щось сказати». Він підсунувся до Стаса ще на чверть метра. «Ти ж сам бажав смерті всім хлопцям Стасику». Вбити їх ти не зміг, не та ти людина. І зараз ти хочеш моєї смерті, тоді цілий мішок грошей буде твоїм».